Bai egunon, Europako poktefa diru leharuari esker, proiektu amankomunak Ipar eta Egoaldean lantzen ari da olatuko kooperatiba lan mugikortasunaren arloan, horretarako traslan izeneko proiektua montatu dute. Baina horrez gain, Ipar Euskal Herriko Ekonomia Sozial eta Solidarioan ari diren kooperatiben federazio bat ere bultzatzen ari da. Baina tirazuegi da arduraduna. Euskaraz eta mugaz gaindik lana egiteko hildo hori ere indartu nahi izan dugu zen horrelako proieituetan, askoetan mugaz dela esaten da, baina gero bako itza bere lurraldean gelitzen da ez, eta guk olatuko bezala bako benetan mugaz asmo bat, ikuspegi bat, eta muga ez zepuzkatu nahi bat, baina hori eginin behar da, ez, eta horrelako proiektuetan aukera ematen du benetan mugaz gaindiko eta euskal herriko ikuspegi bat txertatzea, eta inkluso, Ikuzbei hori oso lausoa izan dezaketen eragilei ere pixka bat eh laguntzeko, ez? Batzeko. E, azkenean e, Traslaneanekin proiektua berak digu denbora asko e, Ipar Euskal Herriko eragilekin egoteko eta elkarlanean aritzeko eta hortik e, ateraziran ba, ez, e, ideiak ere mugazgaindiko ekonomia soziala eralatzaileko topaketak egiteko, baino, harremanen bueno, e, garapen horrek ekarri du momentu ere mugagendiko beste progitu baten aitzakiatxoarekin, ez eduko piizena duena e, ari ge ere artikulatzen Ipar Euskal Herriko ekonomia sozial eraldatzaileko e, ze ez, e, sare hori sujetu hori, E, Laizter batura mapan ikus gai izango dena eta emango duena aukera ere Ipar e, Euskal Herrian federazioa sortzeko eta, ez federazio hori ego Euskal Herriko ez, eragilekin ere lotzeko ez, en, Arazo erreal badaukaguna guzti horretarako da, mugu administratibo errealak ez eta orduan ondo pentsatu behar dugu ere harremanen, e, zabalpen eta trinkotze hori nola, nola egin Euskoaldearekin, bueno, harremanetan eh, eh, jarraitzen eh, duzue, bestelako egitasmo bat eh, jartzeko baitare asmoa duzute edo buruan? Bai, ba, senaet, orain edukop eh, proiektua landugu aipatu da eta eh aiga, egoaldean eh eragileak eta oso identifikatuak edo dauz geneuzkanez datubase batean dauzkagu. Baturapuntuzen barneko datuasean eta Olatukopeen harreman sarean, baina Iparraldeko daturik ez genetan. Proiektu horren bitartez, datu horiek jasoko ditugu eta biz, bizteraziko ditugu, baino gainera, edukopekin ere dugu, ekonomia soziale heraldatzaia eskoletan erakusteko modulo txiki bat. Eta jai gehietz egiten Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko eskola eta ikastolekin modulo hori e, Iparraldean eta hegoaldean emateko berdina, modulo berdina uruanolaite ekonomia sozialaren ikuspegi bateratu bat emateko eh mugaz gaindi. Hori da egitena giana, baina orain ere, eh ba, proiektu gehiago ere baitugu martxan eta hoietako bat e, babada, e, ikertzea eta, ez, e, Eusko Euskal Moneta, ez, edo Tresna bezala Euskoa, eh egoaldeko eskualderen batean edo txertatu genezaken eta horretarako ere harreman e, sare hau ba, aiger aprovechatzen ere horrelako proiektuak Bueno, pentsatzeko eta, eta amesteko